45. Nem tudtam aludni. Egyszerűen leálltam vele. Annyira csalódott és mélységesen levert voltam, hogy éjszaka nem tudtam aludni, csak járkáltam, és járt az agyam is. Azt kívántam, bár csak ne lenne tévém. Akkoriban egy katonai támaszpont cellaszerű helységében éltem. Reggelenként pedig teljesen kialvatlanul próbáltam repülni az apacssal a katasztrófa holdbiztos receptje. Kipróbáltam bizonyos gyógynövényeket, segítettek valamelyest, így már képes voltam egy-két órát aludni, a legtöbb reggelen azonban továbbra is agyhalott állapotban vegetáltam. Aztán a hadsereg arról értesített, hogy hamarosan útnak indítanak, újabb feladatok és gyakorlatok várnak rám. Arra gondoltam, talán éppen erre van szükségem, hogy a változás majd kibillent a pontról, Nem ez lesz az utolsó szalmaszál. Először Amerikába küldtek, mégpedig a délnyugati területre. Nagyjából egy hetet töltöttem azzal, hogy egy gilablen nevű sivárhely fölött lebegtem. Azt mondták, hogy ezek a terep és időjárási viszonyok hasonlítanak leginkább az Afganisztánban uralkodó körülményekhez. Ekkorra már igencsak ráhangolódtam az apacsra, és közelebbről megismerkedhettem a rakétáival is. Otthonosan tájékozódtam a sivatag porában, és rengeteg kaktuszt repítettem a levegőbe. Sajnos nem mondhatom, hogy nem élveztem. Ezután Cornwallba mentem, egy Mudmin múr nevű kietle helyre. 2012. január. A rekkenő hőségből fogvacoktató zimankóba csöppentem. A lápvidéken amúgy is mindig hideg van januárban, én viszont éppen akkor érkeztem, amikor vad téli vihar csapott le rá. Húsz másik katonával együtt szállásoltak el. Az első néhány napot azzal töltöttük, hogy megpróbáltunk alkalmazkodni a körülményekhez. Hajnali kor keltünk, vérünk áramlását futással és hányással fokoztuk, majd osztálytermekbe zsúfolódtunk, hogy azokról a legújabb módszerekről tanuljunk, amiket a rossz fiúk eszeltek ki az emberek elfogására. Ezen eljárások közül számosat be is fognak vetni ellenünk a következő néhány nap folyamán, miközben egy hosszú menetelés során megpróbálunk átvergődni a fagyos lápvidéken. A repülőgépek személyzete és pilótái számára a menekülés és kitérés nevű gyakorlat volt az egyik utolsó rosta a szolgálati idő megkezdése előtt. Teherautókkal vittek minket egy elszigetelt helyre, ahol terepismeretet és túlélési technikákat sajátítottunk el. Fogtunk egy csirkét, leöltük, megkopasztottuk és megettük, majd elerett az eső. Állandóan csuromvizesek, és kimerültek voltunk. Feletteseink láthatólag jól szórakoztak. Megragadtak engem és két másik katonát, felraktak minket egy teherautóra, és egy még távolabbi helyre vittek. Kifelé? Méregettük a terepet és az eget. Tényleg? Itt? Az eddigieknél is hidegebb és hevesebb eső zúdult a nyakunkba. Az oktatók azt ordították, hogy el kell képzelnünk, mi szerint helikopterünkkel éppen most hajtottunk végre kényszerleszállást az ellenséges vonalak mögött, és az egyetlen esélyünk a túlélésre, ha a lápvidék egyik végétől eljutunk a másikig, amíg 16 kilométeres távolságot jelent. Korábban magyarázó történetet is fűztek a gyakorlathoz, fel is idéztük ekkor. Egy sereg harcosaiként küzdünk a muszlimokkal rokon szemvező milícia ellen. Küldetésünk, kitérni az ellenség elől és elmenekülni a fenyegetett területről. Nyomás. A teherautó dübörögvel húzott. Vízesen, átfagyva először körbe, majd egymásra néztünk. Nos, ez szívás. Volt egy térképünk, egy iránytünk, és mindegyikünknek jutott egy bivagzsák, ami lényegében egy testhossznyi méretű alvásra szolgáló vizáló holmi. Élelmet nem vihettünk magunkkal. Merre menjünk? Talán erre. Rendben. A Budmin kietlen és állítólag lakatlan vidék, a távolban azonban itt-ott láttunk farmokat, ablakaikból fényszűrődött ki, télaépítményekből pedig füst felfelé. Mennyire szerettünk volna bekopogtatni valamelyik házba. A régi szép időkben az emberek mindig kisegítették a gyakorlatozó katonákat, csak hogy a helyzet megváltozott. A hadsereg sokszor utasította rendre a helyieket, ezért már megtanulták, hogy ne nyissanak ajtót a bivakzsákokkal vonuló idegeneknek. Csapatom másik két tagja közül az egyik a haverom, Will. Voltak éppen kedvelem őt. ugyanakkor határtalan szeretetet kezdtem érezni a másik fickó iránt, amikor elmondta, hogy ő régebben már túrázott nyáron a Bodmin múrnál, és tudja, hol vagyunk. Sőt, mi több, azt is tudja, hogyan juthatunk ki innen. Vezetett minket, mi pedig gyermekként követtük a sötét estében, aztán éjszakában. Hajnaltájban egy fenyvesre bukkantunk. A hőmérséklet fagypont felé közeledett, az eső pedig minden eddiginél nélkudarabul ömlött. Azt mondtuk, hogy pokolba ezekkel a magányos bivakzsákokkal és összetekerettünk kis kifli nagy -kifli alvópózókban. Mindenki igyekezett középre húzódni, mahol melegebb volt, mivel filt már ismertem, ezért az ő közvetlen közelsége bizonyos értelemben kevésbé tűnt kínosnak. Más szempontból viszont sokkal inkább az volt. Ugyanez a helyezkedés játszódott le a harmadik férfival is. Bogy, ez a kezed. Néhány óra felszínes alvást követően szétváltunk, és újra kezdtük a hosszú menetelést. A gyakorlat megkövetelte, hogy álljunk meg néhány ellenőrző pontnál, és mindegyiknél teljesítsünk egy feladatot. Végül sikerült érintenünk az összes helyet, és végrehajtanunk az összes feladatot. Az utolsó ellenőrző pontnál, egy házban arról tájékoztattak, hogy befejeződött a gyakorlat. Az éjszaka közepén jártunk. Korom sötét volt. Megjelent a parancsnokistáb. Gratulálunk, srácok! Feladat teljesítve. Majdnem elájultam a áltó helyemben. Feltettek minket egy teherautóra, és közölték, hogy visszavisznek a támaszpontra. Hirtelen terepszínű kabátot és fekete símaszkot viselő férfiak csoportja bukkant elő. Nem tudom miért, de először az a jelenet jutott eszembe, amikor az Ira lesből támadt Lord Montbattenre. Bár az teljesen más körülmények között történt, lehetséges, hogy mélyen a DNS-ben ott lapultak a terrorizmus emlékfoszlányai. Robbanásokat és fegyverropogást hallottunk. A támadók pedig megrohamozták a teherautót és ránkordítottak, hogy nézzünk lefelé a földre. Sötétitett síszemüveget helyeztek a szemükre, megkötözték a kezünket és elvonszoltak. Betaszigáltak minket valahová, ami a hangok alapján egy föld alatti bunkerrendszernek tűnt. Nyírkos, vizes falak vettek körül, visszhangzott a tér, helyiségről helyiségre vezettek bennünket. A fejünkre húzott zsákokat letépték, majd ismét visszahúzták. Bizonyos szobákban jól bántak velünk, míg másokban kimondottan rosszul. Érzelmi hullámvasútra ültettek minket. Az egyik percben egy pohár vízzel kínáltak, a következőben viszont térdelőállásba nyomtak, kezünket pedig a fejünk fölé kellett helyeznünk. Harminc percre, egy órára. Egyik stresszpozícióból a másikba kényszerítettek. Már vagy 72 órája nem aludtunk. A velünk szemben alkalmazott eljárások többségét tiltotta a genfi egyezmény. Éppen ezért bántak így velünk. Egyszer csak bekötött szemmel bekísértek egy szobába, ahol érzékeltem, nem vagyok egyedül. Érzéseim szerint fill lehetett még ott, de az sem lehetetlen, hogy a másik társam, vagy valaki a másik csapatból. Nem mertem megkérdezni. Ekkor alig hallható hangok szűrődtek be a helységbe fentről vagy lentről, valahonnan az épületből. Aztán furcsa zajt érzékeltem, a folyóvíz hangjára emlékeztetett. Megpróbáltak minket összezavarni és félrevezetni. Szörnyen fáztam, még sohasem fáztam ennyire. Ez sokkal rosszabb volt, mint az északi sark. A hideggel együtt járt a zsibbadság és ámosság. Arra eszméltem, hogy kivágódik az ajtó, fogvatartóink pedig benyomulnak a szobába. Levették a kötést a szemünkről. Jól gondoltam. Phil és a másik srác is ott volt. Megparancsolták, hogy vetkőzzünk le. A testünkre pontosabban pegyhűt péniszünkre mutattak, és megállás nélkül azt ismételgették, hogy mennyire kicsi. A legszívesebben azt mondtam volna, a felét sem tudjátok annak, Mennyi baj van ezzel az alkatrésszel? Kihallgattak minket. Nem mondtunk semmit. Szétválasztottak minket, és külön helyiségekben újból vallatni kezdtek. Megparancsolták, hogy térdeljek le. Két férfi jött be, ordítottak velem. Majd kimentek. Valamilyen atonális zenét kezdtek lejátszani, mintha egy dühös kétéves nyüstölt volna egy hegedűt. Mi ez? Egy hang azt felelte. Csend legyen. Egyre inkább megvoltam győződve arról, hogy a zene nem felvételről szól, hanem tényleg egy gyerek hegedül, aki maga is fogoly. Mi a Szent Istent művel ez a kölyök azzal a hegedűvel? Vagy inkább, vajon mit művelhetnek azzal a kölyökkel? A férfiak visszatértek. Most filt vették kezelésbe. Előzőleg alaposan áttanulmányozták a közösségi médiában róla felelhető információkat. Kezdtek előhozakodni a családjára, a barátnőjére vonatkozó részletekkel, ami megrémisztette. Döbbenetes, milyen sok információval rendelkeztek. Honnan tudhattak ennyi mindent vadidegenek? Elmosolyodtam. Üdv a buliban pajtás. Nem vettem eléggé komolyan a dolgot. Az egyik férfi megragadott és a falhoz passzírozott. Fekete maszkot viselt. Alkarját a nyaka szorította és szinte köpködvejtette ki a száján a szavakat. Mindkét vállamat a betonnak nyomta, majd megparancsolta, hogy álljak a faltól egy méternyi távolságra, tartsam mindkét karomat a fejem felett, és csak az új hegyemmel támaszkodjak a falnak. Igazi stresszpozíció. Eltelt két perc. Eltelt tíz perc. Kezdett zsibbadni a vállam. Nem bírtam lélegezni. Egy nő lépett be. Arab kendőt viselt az arcán. Egyre csak hajtogatott valamit, amit nem értettem. Alig bírtam ébrem maradni. Aztán hirtelen ráeszméltem, Mami, az édesanyámról beszél. Anyád terhes volt, amikor meghalt, igaz? A testvéreddel, egy muszlim gyerekkel. Küszködve elfordítottam a fejemet, és ránéztem. Nem mondtam semmit, de a tekintetemmel valószínűleg ölni tudtam volna. Ez most tényleg az én érdekemben történik? Vagy inkább a saját érdeketekben? Ez most gyakorlat? Vagy egy olcsó krimi? Elviharzott. Az egyik fogvatartó mekkor arcon köpött. Lövések hangjára lettünk figyelmesek. És egy helikopterére. Egy másik helyiségbe vonzoltak bennünket, ahol valaki elkiáltotta magát. Jól van, ennyi volt. Vége a gyakorlatnak. Tartottak egy értékelést, ahol az egyik kiképző, tessék-lássék, elnézést kért, amiért édesanyám emlékét is belekeverték ebbe a játszmába. Nehéz volt önnel kapcsolatban olyasmit találni, amiről biztosan tudtuk, hogy sokkolni fogja. Nem feleltem. Úgy éreztük, hogy alaposan próbára kell tennünk önt. Erre sem válaszoltam. Talán kisé messzire mentünk. Így igaz. Tudomásomra jutott később, hogy a gyakorlat során két másik katona megőrült.